ніж від тортур у катівні. Як важливо прийняти остаточне рішення? До слідчого я зайшов зовсім спокійним. Веселун цього разу не посміхався, не жартував. Щось ти, приятелю, підводиш друзів. Увечері ми з тобою не так поговоримо. Блискавично з'явилась речівна думка. «Всьому виною мій почт. Удавано обурююсь і заявляю, що при таких охоронцях нічого не вийде. Дитині й то видно, хто ці люди. Який же дурень піде на прямий контакт?» Пан слідчий, очевидно, вважає радянських розвідників круглими ідіотами. Слідчий розсміявся. А ти, приятелю, не такий простий. Відправляйся. Будуть тобі умови. Вони знову йшли на взерці. Але 5-6 метрів я відвоював. Тік-так, тік-так, тік-так, відлічувала омега, секунди, хвилини, години. Тікати. Навколо люди перестріляють. І вуличка перекрита гестапівцями. Чекати. Чекати ще є час. Раптом постріл. Другий, третій. Щось там сталося у центрі площі, в самому нутрі тандети. Партизани? Підпільники. Нічого не зрозумієш у дикому витті, криках, в тупоті сотень ніг. Натовп прорвався і на нашу вуличку. Мене підхопило, понесло. Я відчув, настав мій час. Тепер чи ніколи. Мелькнула розгублена фізіономія одного із моїх охоронців. На якусь мить наші погляди схрестились. Працюючи ліктями, плечем, він рвонувся до мене. Ні, живим не здамся. Я пірнув у натовп. Хопив чийсь широкополого капелюха, насунув по самі очі. Ризикуючи бути затоптаним, кинувся в сусідній вузенький провулок. Несамовитий жіночий вереск, глухий стогін, рев. Нарешті натовп вирвався на простор вулицю. Я озирнувся, охоронців не видно, завертаю за рів, намагаюся йти неквапно, діловито. Прохідними дворами, пробираюся до вісми. У вечірніх сутінках підходжу до кам'яної огорожі. За нею видніються білі будівлі, хрести. Скрипнула хвіртка. З'явилася жінка у чорному платті із білим високим коміром. Жіночий монастир. Я перемахнув через огорожу. Заліз у густі кущі бузку, на гріб сухого листя, акуратно влігся, щоб якомога менше пом'яти свій англійський костюм. Прислухаюсь. Наче нічого підозрілого. На якусь мить спалахують і гаснуть вогники у монастирських вікнах. Тепер спати. Спати. Проте сон мені довго не давався. Ледь почав дрімати, як поруч зашелестіло листя. Простягнув руку і мало не зойкнув от болю і зрадів їжачок. На небі спалахнула зелена зірочка. Якби мені вчора сказали, що я побачу її, ти стаєш сентиментальним, капітане Михайлов. Спи... Наказую сам собі. Спи. Тріснула суха гілка. Наче хтось іде. І знову тихо. Лише у вухах дзвенить однапруги. Щось біліє неподалік. Щось чи хтось. Наче підкрадається. Готується стрибнути на мене. Предъявляюсь, хрест. Звучайнисенький хрест.